Vei plânge mult, ori vei zâmbi. Autor, Lucian Blaga Eu nu mă căiesc, că m-a adunat în suflet și noroi, Dar mă gândesc la tine. Cu ghiare de lumină, o dimineață îți va ucide odată visul, Că sufletul mi a așa curat cum gândul tău îl vrea, Cum inima iubirii tale îl crede. Vei plânge mult atunci, ori vei ierta, Vei plânge mult, ori vei zâmbi de razele acelei dimineți În care eu ți-o-i zice, fără umbră de căință, Nu știi că numai în lacuri cu noroi în fund, Cresc nu feri. Lăctura, Maia Martin